Прожектор крутнувся знову, і знову засліпив Голана. Я напружився, готуючись кинутися на нього, але зручний момент минув надто швидко. «Дарма стараєтеся», – сказала Емма. «Можете викрасти хоч усіх імбрин. Вони вам не допомагатимуть». «Ні, допомагатимуть. Вони робитимуть це, інакше ми повбиваємо їх усіх». А якщо це не спрацює, то почнемо вбивати вас, а їх змусимо це споглядати. «Ти божевільний», – сказав я. Пташки переполохлися і пронизливо закричали. Голан каркнув на них, щоб вони замовкли. «Ні, справжнім божевільням є те, що ви, дивні люди, ховаєтеся від світу, хоча могли б ним панувати. «Пасуєте перед смертю, хоча б могли б узяти над нею гору. Дозволяєте решті людства цьому генетичному сміттю заганяти вас у підпілля. Тоді як легко могли б зробити їх своїми рабами, якими їм належить бути за самим фактом їхнього народження». Кожне речення Голан супроводжував емоційним помохом клітки, мабуть гадаючи, що так ми швидше усвідомимо почути. «Оце справжнє божевілля!» «Припини!» – скрикнула Емма. «Ага, то вам не байдужа доля цих пташок!» – вигукнув Голан і ще сильніше струсанув клітку. Раптом маленька червона лампочка, прикріплена до прутів клітки, спалахнула яскравіше, і Голан, різко повернувши голову, кинув погляд у темряву позаду себе, а потім знову глянув на ему і скрикнув: Вони тобі потрібні! Тримай. І з цими словами він відсахнувся і змахнув кліткою, цілячи її у голову. Емма скрикнула і пригнулася. Голан, наче дискобол, затягнув розмах, аж поки клітка не пронеслася у повітрі над її головою, а потім відпустив. Пролетівши через перила, залізна конструкція понеслася, обертаючись униз, у нічну темряву. Я вилаявся, а Ема скрикнула, підскочила до перил і безпорадно махнула руками, намагаючись спіймати клітку, яка полетіла униз, до води. І в цей момент замішання Голан стрибнув на мене, збив на долівку, а потім ударив кулаком в живіт і ще раз в щелепу. Мені запаморочилося в голові, було важко дихати. Голан потягнувся до пістолета, а мені довелося напружити всі сили, щоб не віддати його. Те, що він так відчайдушно намагався ним заволодіти, засвідчило, що пістолет заряджений. Я хотів був викинути його за перила, але Голан вчепився у нього і смикнув, але я не відпускав. Ах ти ж сучий вилупок! Скрикнула Емма, і її руки, охоплені полум'ям, на мить показалися над головою Голана і схопили його за шию. Я почув, як його шкіра засичала, наче сире м'ясо на сковорідці. Він несамовито заверещав і відкотився від мене. Його рідке волосся спалахнуло вогнем. І раптом він вчепився Еммі в горло, наче був не проти згоріти, аби тільки мати змогу задушити її. Я скочив на ноги і, тримаючи пістолет обома руками, націлив на нього. На якусь секунду в мене з'явилася можливість вистрелити в нього майже впритул. Я спробував викинути все із голови і зосередитися на тому, щоби мої руки не тремтіли. Провів уявну лінію від плеча через приціл до цілі, голови цього чоловіка. Ні, не чоловіка, а потворної пародії на нього, істоти лихої сили, яка організувала вбивство мого діда і зруйнувала все те, що я смиренно називав життям, хоч яким би скромним воно не обіцяло бути. Сили, яка занесла мене в цю точку простору і часу, не питаючи мого дозволу так само, як і сили Менш лихі і менш аморальні вирішували за мене, не питаючи дозволу, як мені жити і що робити відтоді, як я став достатньо дорослим, щоби щось робити і приймати рішення. Але в мене з'явився шанс зламати цей хід подій. Малесенький, слабенький шанс, який уже вислизав із моїх рук. А тепер натисни на гачок. Пістолет підстрибнув у моїх руках, і його постріл прозвучав так, немов довкола мене, тріснула й розверзлася земля. Звук був такий несподівано оглушливий, що я мимоволі заплющив очі. Коли ж я знову розплющив, то побачив, що все довкола якось химерно завмерло. Хоча Голан так і стояв позаду Емми, схопивши її за горло і тягнучи до перил, мені здалося, що їхні фігури були наче з бронзи відлиті. Невже імбрини знову перетворилися на людей і зачуклували нас? Але наступної миті картина відтанула. Емма вирвалася з міцної мовлища та хватки, а Голан заточився, позаткував, і важко сперся об От Отетеріло витрішившись на мене, З виразом невимовного подиву на обличчі, Він розтулив був рота, І хотів щось сказати, але не зміг. Голан затиснув долонею дірку, Яку я прострелив у його горлі, Завбільшки з невеличку монету. Кров сочилася крізь його пальці І стікала по руках, Сили швидко покинули його, і він, повільно перевалившись через перила, полетів у темряву. Ми забули про нього тієї ж миті, коли він щез. Ема скрикнула, показуючи на море. «Вони отам, поглянь!» Я примружився, прослідкував за її рукою, і ледь у вдалені слабку пульсацію вогника, що погойдувався на хвилях. Мить і ми прожогом кинулися до отвору, вже летіли вниз з вивестими сходами, підсвідомо, навіть не сподіваючись добратися до клітки, перш ніж вона потоне, але таки несамовито істерично, намагаючись встигнути. Вирвавшись назовні, ми побачили Мілларда з накладеним джгутом, а поруч із ним Бронвін. Він щось гукнув, але я не розчув, та того було достатньо, щоб пересвідчитися в тому, що він живий». Вхопивши Ему за руку, я скрикнув «Човен!», показуючи рукою туди, де до склястого валуна хтось припнув каноє, але до нього було надто далеко. Стояло воно з незручного боку, а часу ми не мали. Натомість Ема штовхнула мене до моря, і ми бігом влетіли у воду. Холоду я майже не відчував. Всі мої думки були про те, щоб добратися до клітки, перш ніж вона зникне під темними хвилями. А вони хлюпали нам у обличчя, і ми не самовитервали рвали ті хвилі на шматки, відпльовуючись і відкашлюючись. Важко було визначити, де є маяк. Єдина світла цятка в темному океані, що оточував нас. Вона то зникала, то з'являлася знов, то підсказувала провалювалася між хвиль. Ми двічі губили її і мали зупинятися, перелякано видивляючись маяк, а потім знову помічаючи його. Сильна течія зносила клітку у відкрите море, а разом із нею і нас. Якщо ми до неї незабаром не доберемося, то сили наші вичерпаються і ми потонемо. Цю моторошну думку я гнав від себе стільки, скільки міг. Та, коли світло маяка зникло втретє, і нам довелося видивлятися його так довго, що ми вже навіть не знали, з якого боку непривітного темного моря воно зникло, я закричав. Нам треба повертатися назад! Та Ема і слухати мене не хотіла, пливучи попереду, дедалі глибше у відкрите море. Я був схопив її за ноги, якими вона бовтала у воді, але вона відштовхнула мене геть. «Клітка потонула, ми вже її не знайдемо! А ну замовкни!» Скрикнула вона, і з її важкого дихання я пересвідчився, що вона була не менш втомленою, ніж я. «Стулипельку, і видивляйся!» Я схопив її і закричав прямо її в обличчя. Вона знову хвицнула мене ногою, та я не відпускав її. Коли ж вона побачила, що вирватися не зможе, то розплакалася нічого не кажучи, а лише звиваючи від розпачу. Я потягнув її до маяка, але вона була, мов, камінь, що занурював мене на дно. «Пливи!» – заволав я. «Пливи, інакше ми потонемо!» І раптом я побачив його. Слабеньке, ледь помітне мерехтіння червоного світла. Воно було поруч, на невеликій глибині під водою. Спершу я не сказав нічого боячись, що то мені ввижається, але вогник блимнув вдруге. Ема заверещала і загукала. Схоже, клітка опустилася на ще один потонулий корабель. Інакше чому вона залишається на такій малій глибині? І мені хотілося вірити, що пташки й досі живі, бо клітка лише ось-ось потонула. Ми попливли до клітки, готуючись пірнути за нею, хоча я й гадки не мав, де для цього взяти сил, бо їх майже не лишилося. І раптом вона якимось дивовижним чином сама піднялася до нас. «Що відбувається?» – скрикнув я. – Це що, потонулий корабель? Не може бути, тут немає ніякого корабля. Тоді що ж це в біса таке? Мені здалося, що на поверхню ось-ось вирене кит. Великий, довгий і сірий. А може то якийсь корабель-привид, що підіймається зі своєї морської могили. І в цю мить потужна напливна хвиля піднялася з глибин і відкинула нас геть. Ми відчайдушно замахали руками й ногами, намагаючись втриматися проти неї. Але мали у цій боротьбі не більше шансів ніж цурпалки проти прибою. Раптом щось гупнуло знизу об наші ноги, і ми піднялися разом із якоюсь величезною істотою, опинившись у неї на спині. Вона показалася з води позаду нас. Вона сичала і брязкала, мов якась гігантська механічна потвора. Нас вхопив, Пінистий потік води, що стікав на всібіч донизу, І вдарив нас об якісь металеві грати. Ми відчайдушно вчепилися в них, щоб нас не змило у море. Вдивляючись крізь бризки солоної води, я помітив, Що клітка тепер поміж двох предметів схожих на плавники, Що стриміли у потвори зі спини. Один більший, другий менший. Раптом нас накрив промінь маяка. І у його світлі я побачив, що то не плавники, а конічна надбудова і велика гармата, прикріплена болтами до корпусу. Ми їхали верхи не на морській потворі, не на кораблевій привіді і не на киті. Це був... Підводний човен! Заволав я. Те, що він сплив під нашими ногами, не було випадковим збігом обставин. Напевне, саме на нього чекав Голан. Ема вже щодуху бігла до клітки, і під її ногами гойдалася палуба. Я на силу зіп'явся на ноги. Коли я кинувся бігти, палубу накрила хвиля і збила з ніг нас обох. Я почув крик, озирнувся і побачив, як із люка на горі конічної башти показався чоловік у сірій уніформі і націлив на нас пістолет. Посипалися кулі, брязкуючи об металевий корпус човна. Клітка була надто далеко, і ми неминуче перетворилися б на решето, перш ніж до неї добралися б. Але я побачив, що Ема сподівалася таки встигнути добігти до клітки будь-що. Я рвонув за нею, нас догнав, і ми разом попадали у воду. Темна вода зімкнулася над нашими головами. Кулі шукали нас і у воді. Залишаючи за собою ниточки маленьких повітряних бульбашок. Коли ми знову вирнули на поверхню, ема вхопила мене і закричала: Навіщо ти це зробив? Я майже дісталася до них. І ще трохи, і він убив би тебе, відказав я, вириваючи з її хватки і раптом зрозумів. Вона навіть не побачила того чоловіка, бо була суцільно зосереджена на клітці. Тож я показав їй на типа, який йшов палубою до клітки. Він підняв її і струсонув дверця та клітки відвиснули й розкрилися. Мені здалося, що я побачив всередині якийсь рух, і це дало мені надію. Та нас знову накрив промінь маяка, і в його яскравому світлі я побачив обличчя стрілка. Його задоволений вишкір, і бездонні, білуваті очі без зіниць. То був витвір, як і голан. Він засунув руку в клітку і витягнув звідти одну промоклу пташку. З башти йому свиснув матрос, і витвір побіг до люка з пташиною в руці. Човен знову засичав і забрящав. Вода довкола нас спінилася, немов закипаючи. Пливімо геть, бо він засмок ще нас на глибину. крикнув я Еммі, та вона не чула мене, прикипівши поглядом до ділянки темної води біля корми судна. І ще мить, і вона вже пливла туди. Я спробував її зупинити, але вона різко відштовхнула мене. І раптом, крізь завивання і сичання човна, я почув його пронизливий закличний крик. То була пані Сапсан? Ми знайшли її. Вона підскакувала на хвилях, з останніх сил тримаючи голову над водою. Била одним крилом і ледь ворушила другим, схоже, зламаним. Ема витягнула її. Я знову заволав, що нам треба вшиватися якомога швидше. І ми, зібравши залишки сил, попливли геть. Позаду нас вже утворювався вир, засмоктуючи всю воду, витіснену човном. Море немов ковтало само себе і намагалося заковтнути й нас. Але тепер із нами був виразкливий символ нашої перемоги, принаймні часткової перемоги, і він давав нам силу протистояти неприродно сильній течії. Невдовзі ми почули, як нас гукає Бронвін. Через мить нам на допомогу прийшла, продираючись крізь хвилі, наша подруга Селачка і витягнула нас до безпечного місця. Ми лежали на каменистому березі під посірілим небом, знесилено хапали ротами повітря і тремтіли від холоду й перенапруження. Міллар та Бронвін мали до нас тисячі запитань, та ми не мали сил відповісти на них. Вони бачили, як з маяка зверзлося тіло Голана, як спливла і занурилася субмарина, як з води з'явилася пані Сапсан, але без пані Шелодзьобки. І тому все і так зрозуміли. Вони обнімали нас доти, доки ми не кинули тримтіти, а Бронвін засунула пані Сапсан собі під сорочку, щоб зігріти її. Оклигавши, ми дістали каное Емми і попливли назад до берега. Коли ми наближалися, всі діти повиходили на мілану, щоб нас зустріти. «Ми чули постріли!» «А що то був за човен, такий дивний?» «А де пані Сапсан?» «Ми вибралися з каноє. Бронвін підняла свою сорочку і показала пташку, яка там зручно вмостилася. Діти скупчилися довкола, а пані Сапсан підняла дзьоба і каркнула, мовляв, я стомлена, але жива. Всі радісно загукали». «Молодці!» – вигукнув Гю. Оливка станцювала джигу, приспівуючи. «Пташка, пташка, пташка, Джейк та Ема врятували пташку!» Та веселощі швидко скінчилися, бо всі швидко помітили відсутність пані Шелодзьобки та небезпечний стан Мілларда. Джугут був тугий, але хлопець втратив багато крові і тому слабнув на очах. Єнох дав йому свій плащ, а Фіона — вовняного капелюха. Ми відведемо тебе до лікаря у місто Сказала Емма Дурниці Відказав Міллер. Той чоловік жодного разу в житті Не бачив невидимого хлопця А коли побачить То розгубиться І не знатиме що зі мною робити Він або лікуватиме Не ту кінцівку Або збіжить геть Верещачі від страху Та то не страшно що він збіжить від страху Запевнила його Емма коли контур переналадиться, то лікар нічого не пам'ятатиме. Озерніться. Контур мав переналадитися ще годину тому. Міллард мав рацію. В небі вже не гуділи літаки. Бій скінчився. Але клуби диму від бомбових розривів і досі підіймалися до гори, змішуючись з хмарами. Це недобре, зазначив Єнох. І всі притихли. «У всякому разі», – сказав Міллард, – «я маю в будинку все, що мені потрібно. Мені треба хильнути ковток на стойке опію і протерти рану спиртом. Слава Богу, куля пройшла на виліт і не зачепила кістку. За три дні я буду як огірочок». «Але у тебе й досі кров іде», – зауважила Бронвін. Вказавши на червоні краплини, що падали на пісок позаду нього. Тоді затягни ту їжа джгута, чорт забирай. Вона так і зробила, та Мілард зойкнув так, що всі аж зіщулилися від страху, а потім зомлів, але Бронвін вчасно підхопила його на руки. З ним все гаразд? спитала Клер. «Просто знепритомнів і все», – відповів Єнох. Він не в такому задовільному стані, як намагається вдати. «І що ж нам тепер робити?» «Спитати пані Сапсан», – запропонувала Оливія. «Правильно! Постав її додолу, щоб вона знову перетворилася на людину», – сказав Єнох. «Доки вона пташка, вона нічого не зможе нам сказати». Тож Бронвін поставила пані Сапсан на сухий пісок, а ми відійшли і почекали. Пані Сапсан кілька разів підстрибнула, змахнула неушкодженим крилом, а потім схилила вкриту перами голову, кліпнула на нас оком, і все. Вона залишилася пташкою. «Можливо, вона потребує приватності?» – висловила припущення Емма. Повернімося до неї спинами. Ми так і зробили, ставши колом навкруг пташини. Тепер можна, пані Сапсан, сказала Оливія. Вже ніхто не дивиться. Через хвилину Г'ю краєм ока зиркнув у коло. Ні, вона й досі пташка. Може, вона надто втомилася і змерзла, сказала Клер. І більшість з присутніх погодилися з такою аргументацією. Тож ми вирішили, що повернемося до будинку, полікуємо Мілларда тими припасами, які він мав, і з надією чекатимемо, що відпочивши і набравши сил, директорка та її контур повернуться до норми.